виблискували на сонці. Грізний ліс, трохи нахилених уперед, оздоблених жовтими і зеленими пропорцями списів, де-неде переривався і давав місце шитим шовками, а різнокольоровим стягам, що маяли на тлі ясно-блакитного неба. Серед більш-менш одноманітно вдягненої маси вершників різко визначалися хорунжі, поручники, ротмістри, а в леопардових і тигрових шкурах, у жовтих, червоних, зелено гарячих плащах. Да-да, військо добряче, ще раз крухнув головою зорка. Не дарма ж Богдан так неохоче починає. Та тепер вже будь що будь. Зволікати не можна, невже не здержимо. Зорка зліз на зроблену з кількох великих возів своєрідну башту і тривожно оглянув козацький табір. неначе комашня кумашня метушилося коло возів, коло наметів, коло гетьманського шатра, козацтво. На лівому і правому крилах укріплення, за позв'язуваними міцною сирицею загородами возів, стояли гармати, по дві на кожному крилі. Помітно було гармашів з запаленими гнотами в руках, а під валами а вже шикувалися запорожці. Комонника запорозького було не більше, як півтори тисячі, більшість коней низькорослі, на перший погляд, кволі татарські, а вершники майже всі чисто в білих полотняних сорочках, довгі списи, без прапорців. Найближче до зурки був курінь стеблівський, крайнє ліве крило. Зорка з тривогою вдивлявся в суворі, засмалені на сонці, скошені комарами обличчя січовиків. Чи витримають ці лугарі-рибалки, обшарпані за голови проти залізних лицарів у леопардових шкурах? «Ех, дощику Бог не дає!» Наглянув Зорка на небо. «Ах, якби розквасило трохи степ, куди б веселіше було» проти важкої рейтарії та гусарії. А втім, запорожці й так витримають. Якби тільки отой Тогайбей не вичікував, та по столеті отій втікачі, яби хоч трохи скоріше звикали до військової справи. Справді, збіглі панські піддані, що давно вже почали були шикуватися, ніяк не могли дотримувати ладу. Безладний гумін – увесь час стояв над їхньою величезною юрбою. Замість списів, шабель та мушкетів більшість була озброєна то вилами, то косами, то сокерами, то просто голоблями. Порівнюючи з цим безладдям, запорозька піхота, що довгими шеренгами струнко стояла позаду кіннотників, здавалася напрочуд витриманою і дисциплінованою. «Куди там до неї лязькій піхоті?» – міркував Зорка. «Справні вояки! А от посполиті оті! Ой, то справжня кара господня!» Але нарешті й у юрбі посполитих запанував якийсь лад. Там, де Переяславський курінь замикав собою праве крило, з'явився на білім коні Богдан Хмельницький. Поруч із ним їхав Хорунжий тримаючи білий стяг з червоним хрестом. Трохи віддаль група запорозької старшини. Хмельницький, часто зупиняючись, їхав уздовж фронту. А він щось промовляв. Йому відповідали вигуками і підкиданням шапок у гору. Нарешті, коли Хмельницький був уже проти стеблівського курення, Зорка добре почув і всю його недовгу енергійну промову. «Панове товариство!» Бити панів сьогодні вам не вперше. Бийте ж їх вражих синів, як били ваші батьки і діди. Нічого, що лицарі їхні закутів залізо. М'язо у них панські, то гайбей вдарить на їх іззаду. Вперед же, за волю козацьку. На погибель м'яхам, на погибель. Веди нас, батьку, на погибель. Хмельницький махнув рукою. На цей знак ударено зразу з усіх чотирьох гармат. Довбиші забили в казани, засурмили сурми. Перед! Запорозька кімнота рушила одночасно на лівому і правому крилах, а за хвилину подався вперед і центр. Усе військо рушило за кімнотою, що творила живий широкий півмісяць. Гострими кінцями обернений до польського табору. Вже коні козацькі переходили в галоб. Вже Зорка з тривогою стежив, як готувалася й собі кинутися вперед польська гусарія. Коли раптом, зовсім несподівано, сурми заграли гасло на відступ. Зорка здивовано глянув у бік Хмельницького. Оточений кубкою старшини, той про щось розмовляв з високим запорожцем у жовто-гарячому жупані. Кіннота, зачувши гасло, в одну мить перешикувалася і повернулася назад так швидко, що поляки ніяк не могли використати несподіваного відступу. Не встиг ще зорка злізти з своєї башти, як козацьке військо вже входило за вали і розміщувалося в таборі. Польське військо, постоявши якийсь час, теж почало заходити до своїх окопів. Зорка чимдуж побіг до Хмельницького, але його затримували на кожному кроці. «Та куди ти самі, ле? Летиш, мов, скажений!» «Що таке? Що сталося?» – запитувала з усіх боків. До Хмельницького було ще дуже далеко, коли Зорку обступила ціла юрба, так що пройти не було ніякої змоги. Не встиг ще Зорка сказати, що йому теж нічого ще не відомо, як раптом тисячогрудний, радісний крик прогримів над табором. Прокотилась могутня луна, і знову, неначе весняний грім, ударили, загуло Слава, слава, слава. ревнула юрба, що оточувала зорку. Слава. захоплено крикнув ізорка, зорка, хоч і не знав, чого це кричать козаки. Так само, як не знав цього і ніхто з тих, що кричали навколо. Аж ось почало затихати. «Джура! Джура! Від самого Хмельницького!» Почулося за возами. Молодий Джура аж червоним від хвилювання і швидкої ходи обличчям став на воза. «Панове товариство! Все реєстрове військо, що їхало Дніпром, перейшло на наш бік! П'ять тисяч козаків уже на татарських конях! і за якусь годину будуть у нашому таборі. Вава, ревнула юрба. «П'ять тисяч? Та це ж майже цілий реєстр! Цілий реєстр! Старшину, що не схотіла до нас приєднуватися порубано, потаплено в Дніпрі. Туди і не дорога під ніжкам панським. Туди й дорога. А з барабашем що? Та те, що й з іншими. Оце добре!» «Далебі добре!» «Та не вже ж уся старшина зрадники?» «Ні, не вся!» «Ганжа, Гладкий, Джеджелі, Вишняк, Валевич, Мозира, Топига, Бурбадут, Гиря, Записький. «Ці з нами!» «Го! Уже б не повірив про Забузького!» «А ще звелів переказати Гетьман!» – кричав далі Джура що в польському таборі під Шембергом та Потоцьким не більше як три тисячі, а що гетьмани під Корсунем у них не більше як п'ять тисяч, а на лівому і правому березі ген аж до самого бара повстання. Джура не договорив. Сотні жилових, мускулястих рук над головами Немов ревіння якогось могутнього велетня Вирвалося з грудей юрби І прокотилося, наче хвилі морського прибою Зарка, чимдовж побіг до намету Хмельницького Він і сам не помітив, що з того часу Як він вперше побачив коло Хмельницького Запорожця в жовто-гарячому жупані Пройшло вже кілька годин У гетьманському широкому наметі а вже сиділи на шкурах, на килимах турецьких, а той просто долі, високий, білявий чорната, і чорний, худий, гладкий, і небаба, і джеджелій, і богун. Ще кілька зовсім невідомих зорці козаків. Хмельницький з веселим привітним лицем походжав між гістьми. «А як йому обличчя міняється?» – мимоволі подумав зорка. «А вранці...» Жовтий і грізний був, наче хмара. «Самі, почулися голоси. «Сідай до компанії!» «Ей! Охі, мед же я тобі скажу!» Джура націдив зорці великий кухоль меду. Хмельницький хильнув із свого кубка і звернувся до богуна. «Ну, то як же, на твою думку, Іване, добру натомимо підтримку від Ну, «Як поб'ємо завтра ляхів, – Жоден підданий не залишиться в пана. Це так на Братславщині. А в інших місцях? Гаразд, не знаю. Давно був. Ну, а міщанство як? Та як завжди. Трохи вагаються. Але є й такі, що хоч зараз у військо. Тільки кажуть, бороди неохота голити. Ну, а перебий носа давно бачив? Спитав Гладкий. Та ось виходить уже з місяць. «Дуже він був спершого борювся, що з татарами спілку заклали. Ганьба каже всьому народові козакоруському».